Лю Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. На третій день після завершення жнив, коли весь урожай пшениці вже обмолотили, просіяли і засипали на склад, ченсінь та Іфань стояли на межі поля і дивилися, як роботи розпушують його для чергової посівної. У зерносховищі не лишилося вільного місця для пшениці, тож раніше вони вже жваво обговорювали б, чим засівати поля цього разу. Але зараз їхні думки були зайняті важливішими проблемами. продовженні та обмолоту вони не виходили з будинку, міркуючи про всі можливі варіанти розвитку подій у майбутньому. Двоє людей виявили, що їхній індивідуальний життєвий вибір із кожного питання зрештою позначався і на долі Великого Всесвіту, а інколи навіть впливав на долю багатьох різних Всесвітів. Вони справді почали певною мірою відчувати себе богами. Ця непосильна ноша відповідальності не давала можливості дихати на повні груди, тож вони вирішили вийти на свіже повітря. Чінсінь та й побачили томоко, яка швидко наближалася до них увтовж краю поля. Томуко ніколи не втручалася в їхнє життя, з'являючись тільки за потреби, але зараз її хода дуже відрізнялася від звичної плавної манери пересування, тому дріботіла до них зі знервованим раніше ніколи не баченим виразом обличчя. Ми отримали через супермембрану трансляцію з Великого Всесвіту, мовила вона, викликаючи і збільшуючи вікно термінала комп'ютера та паралельно притлумлюючи яскравість світила для збільшення чіткості зображення. У вікні термінала швидко зазміїлися рядки символів растрового зображення, отриманого через супермембрану. Але всі вони здавалися дивними і невпізнаваними. Ченсін Тайфан та Єфань відзначили про себе, що символи в кожному наступному рядку кардинально відрізняються від попередніх, і повторів не видно. Вони нагадували хвилі бурхливої річки, що котяться без зупину. «Трансляція триває вже п'ять хвилин, і, схоже, закінчиться ще не скоро», – вимовила тому, вказуючи на вікно. Насправді текст повідомлення дуже короткий, а така тривалість трансляції обумовлена його дублюванням десятками тисяч мов. «О, щойно досягнуто позначки 100 сто тисяч». «Трансляція приймається всіма мікровсесвітами», – запитала Чен Сінь. «Безумовно. Для кого ще це може бути?» Але така трансляція потребує просто шалених витрат енергії, тож повідомлення має бути вкрай важливим. Повідомлення вже дублювалося Трисолюрянською чи якоюсь із земних мов. Ще ні. Чен тайфані та одразу зрозуміли, що це своєрідний перепис цивілізації, яким пощастило вижити у Великому Всесвіті. До цього моменту у Великому Всесвіті минули десятки мільярдів років. Тож, незалежно від змісту повідомлення, було лише дві причини появи мови у переліку. Або цивілізація існувала донині, або проіснувала настільки довго, що залишила вікоповний слід в історії Великого Всесвіту. Потік символів у вікні термінала продовжував струменіти. 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч мов, один мільйон, а потік усе не припинявся. Ані Трисалюрянського, ані жодної із земних мов. «Це не має значення», – сказала Чінсінь. «Головне, ми самі знаємо, що існували, що прожили життя. Вони з Іфанем міцно обійнялися». «Трісоляріанська!» – раптом вигукнула Томоко, вказуючи пальцем на вікно термінала. На цю мить кількість використаних мов уже сягнула 1,3 мільйона, і тільки тепер промайнув самотній рядок, написаний трісоляріанською. Чин ніколи не помітили б його, але Томоко прийшла на допомогу. «Земні мови!» – за кілька секунд знову скрикнула Томоко. Сягнувши позначки у 1,57 мільйона мов, трансляція нарешті припинилася. На екрані. Залишилося лише кілька статичних рядків – Трисолярянська та з десяток земних мов. Сльози заважали Ченсінь і Гуаніфаню чітко роздивитися текст повідомлення. У Судний день Всесвіту двійку людей і Трисолярянський робот розчулено обійнялися. Вони розуміли, що розвиток мов і систем письма відбувається дуже швидко, і якщо обидві цивілізації проіснували значний проміжок часу, а тим паче існують дотепер, їхня система письма має значно відрізнятися від написів у вікні термінала. Проте, аби лишитися зрозумілими для ізолятів у мікровсесвітах, їм довелося користуватися давніми письменами. І 1,57 мільйона мов – це просто ніщо порівняно загальною кількістю цивілізацій, які коли-небудь існували у Всесвіті. Посеред довгої ночі з паральним рукавом Оріона, галактики Чумацький шлях, пронеслися метеори двох цивілізацій, і Всесвіт не забув їхнього світила. Після того, як Ченсійні нігуані фань заспокоїлися, вони уважно прочитали повідомлення. Його з мистер соліранською ізимними мовами виявився дійсно однаковим і дуже коротким. Повідомлення від перезавантажувачів. Загальна маса нашого всесвіту опустилася нижче критичної позначки. Всесвіт перетвориться із закритої системи на відкриту, тож повільно вмиратиме, розширюючись до віку. Всі життя та спогоди спочинуть у небутті. Будь ласка, поверніть позичену вами матерію і надійшли до нового Всесвіту лише спогади. Чінсінь та Іфань відірвали погляди від повідомлення і подивилися одне на одного. В очах одне одного вони легко щитували темне майбутнє Великого Всесвіту. Через постійне розширення всі галактики невпинно розлітатимуться на Сібіч, допоки не стануть взаємно непомітними. У той момент часу, перебуваючи будь-де у Всесвіті, можна буде побачити лише темряву. Зірки згасатимуть одна за одною, а всі небесні тіла перетворяться на видовжені туманності. Холод і темрява пануватимуть над усім сущим, перетворивши Всесвіт на величну порожню гробницю. Усі цивілізації та спогади про них будуть до кінця віків поховані в цій безмежній гробниці. Настане неподільне володарювання вічної смерті. Єдиним способом запобігти цьому було повернути до Великого Всесвіту матерію з безлічі створених різними цивілізаціями мікровсесвітів. Але пристати на подібні умови означатиме знищити мікровсесвіт, тож усім біженцям також доведеться повернутися до великого Всесвіту. Саме цього й домагалися перезавантажувачі. Очі обох без слів транслювали думки і навіть підтвердили ухвалення остаточного рішення. Але Ченсінь вирішила озвучити те, що хотіла сказати. «Я воліла повернутися, але якщо ти вибереш лишитися тут, я зостануся з тобою». Я вивчав Всесвіт діаметром 16 мільярдів світлових років. Я не хочу провести решту свого життя у цьому крихітному світі, що тягнеться лише на один кілометр у кожному з напрямків. Повернімося назад. «Я не радила б вам робити це», – сказала Томоко. «Ми не можемо точно виміряти швидкість плину часу у Всесвіті, але я достеменно знаю, що відтоді, як ви пройшли крізь двері на поверхні блакитної планети, минуло щонайменше 10 мільярдів років. Самої планети вже нема, а зірка, подарована тобі Юнтяньміном, давно згасла». Ми навіть не знаємо, якими є теперішні фізичні умови у Всесвіті, і чи лишився він тривимірним. М'я гадав, що ти можеш переміщувати виходи з мікровсесвіту зі швидкістю світла, відповів Гуані Фань. Хіба ти не зможеш відшукати якусь містину, придатну для життя? Якщо ви наполягатимете, то я спробую знайти. Але я зостаюся при думці, що залишитися тут – найкращий вибір. Бо тоді існує два позитивні сценарії майбутнього. Якщо рух перезавантажувачів із повернення матерії матиме успіх Великий Всесвіт сколапсує до сингулярності і станеться новий Великий вибух. Тоді ви зможете піти у Новий Всесвіт. Якщо ж рух зазнає невдачі і Великий Всесвіт буде приречений на загибель, ви зможете провести решту вашого життя тут. Як на мене, це не найгірший сценарій. Якщо всі втікачі до мікровсесвітів дотримуватимуться такої позиції, то Великий Всесвіт точно приречений на загибель відповіла привела Тому Сінь. Томуко мовчки дивилася на неї. Можливо, зважаючи на її швидкість обробки інформації, для неї ці секунди розтяглися в століття, бо важко було уявити, що алгоритми програмного забезпечення здатні відтворювати настільки складні емоції та вирази обличчя. Вочевидь, програмне забезпечення штучного інтелекту Томоко мало доступ до спогадів про всі події, які сталися від першої зустрічі з Ченсінь майже 20 мільйонів років тому, і стигало обробляти отриману інформацію. Здавалося, що всі ці спогади перемішалися в її очах. Печаль, захоплення, здивування, звинувачення та жаль. Вираження стількох складних почуттів в одному погляді. «Ти продовжуєш проживати життя з тягарем відповідальності», – парирувала Томоко. Витяг із минулого поза часом. Сходинки відповідальності мого життя. Протягом усього свого життя я тільки те й робила, що підіймалася вгору, з ходинками відповідальності. За молоду зоною моєї відповідальності було старанне навчання, послуг перед батьками і намагання за будь-яку ціну їх не розчарувати. У середній школі і університеті від мене так само вимагалося мати гарні оцінки, щоб стати видатною людиною, яка своїм існуванням допомагатиме суспільству, а не виснажуватиме його. Після початку навчання в аспірантурі мої обов'язки стали чіткішими і конкретнішими. Я мала зробити свій внесок у створення більш потужних, та надійних хімічних ракет-носіїв, щоб доправити на орбіту Землі ще більше вантажів і астронавтів. Коли вже я почала працювати в АСР, мені поставили завдання відправити зонд у глибокий космос на відстань один світловий рік від Землі, щоб перестріти Трисуляріанський флот, який вторся до Сонячної системи. Ця відстань у десятки мільярдів разів перевищувала дальність польоту ракет-носіїв, що розроблялися за моєю участі. А потім мені подарували зірку. У прийдешню епоху це додало раніше немислимих обов'язків. Мене обрали мечоносцем, покликаним стримувати атаку за теорією темного лісу. Зараз, уже здається, перебільшено той факт, що тоді в моїх руках перебувала доля людства, але я дійсно задавала напрям розвитку двох цивілізацій. Чим далі, тим більшою ставала моя відповідальність. Я воліла, щоб людство змогло літати зі швидкістю світла, проте мені довелося відмовитися від власної мети, аби запобігти війні на знищення. Я не знаю, чи пов'язані безпосередньо з моєю особою катастрофи і остаточне руйнування сонячної системи. Точних відповідей на це запитання ми ніколи не отримаємо. Але, поза всяким сумнівом, певний зв'язок цих подій зі мною та моїми обов'язками був. Тепер я сягнула вершини відповідальності, бо відповідаю за долю всього Всесвіту. Звісно, не лише ми з Гуаніфанім несемо цей тягар. Проте обоє відчуваємо свою частку такої відповідальності, якої раніше не могли навіть уявити. Я хочу сказати тим, хто має в серці віру в Бога, що я не обрана. Також хочу донести до атеїстів іншу думку. Я не та особа, яка змінила хід історії. Я звичайна людина. Але, на превеликий жаль, мені не вдалося прожити життя звичайної людини. Мій життєвий досвід є концентрованою історією нашої цивілізації. Тепер ми знаємо, що історія життя кожної цивілізації така. Пробудження всередині тісної колиски, Намагання вибратися за її межі перший політ, польоти все швидше й далі, і нарешті злиття в єдине ціле з долою всесвіту. Кінцевою метою всіх високорозвинених цивілізацій є можливість дотягнутися до власних мрій. Поза часом наш усесвіт за допомогою системи управління всесвітом 647 тому, кому маніпулювала виходом із мікро Всесвіту у великому всесвіті. Швидко пересуваючи двері і шукаючи світ, придатний для виживання. Обсяг інформації, який можна передавати між дверима і мікровсесвітом, був дуже обмеженим. Жодних зображень, лише оціночна шкала з позначками від мінус 10 до 10, що означали рівень придатності навколишнього середовища для існування. Люди могли вижити лише в місцях, де значення було вище за нуль. Двері протягом трьох місяців переміщувалися вже десятки тисяч разів, але лише один раз їм пощастило відшукати порівняно придатну для життя планету, яка мала оцінку 3. Томоко довелося визнати, що, ймовірно, це найкраще з усього, що їм вдасться знайти. Рівень 3 свідчить про вкрай гостинний і небезпечний світ, намагалася переконати вона Ченсінь та Гуаніфаня. «Ми не боїмося оселитися там», – твердо відповіла Чінсінь. і фань висловив свою підтримку рішучим кивком. Посеред усе світу 647 з'явилися двері. Цей прохід, який бачений Ченсінь та ефанім раніше на поверхні блакитної планети, також мав прямокутну форму і був окреслений світними лініями, проте виявився значно більшим за розмірами. Ймовірно, такі габарити можна було пояснити зручністю для транспортування різних матеріалів та об'єктів. Щойно вигукнувши в просторі, двері ще не були зв'язані з великим усесвітом, і будь-який об'єкт міг безперешкодно пройти крізь них і опинитися позаду. Лише коли тому ковід параметри, Матерія, що опинялася всередині периметра дверей, з'являлася на теренах Великого Всесвіту. Процес повернення матерії з Всесвіту-647 до Великого Всесвіту розпочався. Томоко розповіла, що мікровсесвіт не має і мікрограма власної матерії, а вся його маса сформована із запозиченого у Великого Всесвіту. Серед сотень створених трисоляріанами мікровсесвітів номер 647 належав до категорії найменших. Він запозичив лише 500 тисяч тонн матерії, що еквівалентно тоннажу великого нафтового танкеру до кризових часів. Насправді дріб'язок у масштабах Великого Всесвіту. Вони почали повернення з ґрунту. Після останніх жнив поля вже не засівали, залишивши перелогом. Роботи збирали вологу землю у візки, відвозили до дверей і висипали. Проходячи крізь двері, ґрунт зникав назавжди. За три дні ґрунту в мікровсесвіті вже не лишилося. Викорчували та відправили назовні навіть дерева, які росли довкола будинку. Після прибирання шару ґрунту вони побачили металеву основу мікровсесвіту. Вона складалася з гладеньких пластин, що, немов дзеркало, відображали тутешнє Сонце. Роботи заходилися поелементно розбирати цю підлогу і також викидати назовні. Під підлогою був схований невеличкий космічний корабель. Хоча цей літальний апарат був трохи більше 10 метрів завдовжки, він сконцентрував у собі найсучасніші на той момент технології «Трисоляріан». Розроблений із урахуванням егрономіки людського тіла, він міг узяти на борт трьох осіб і був оснащений двома типами двигунів – термоядерним та криволінійним. Усередині були встановлені мініатюрні системи життєзабезпечення та обладнання для гібернації. Як і зоряне кільце», цей корабель був здатен приземлятися та злітати безпосередньо з планет. Його обриси – струнки та оптичні, можливо, були спроєктовані для полегшення проходження крізь двері. За первісним задумом, на цьому кораблі мешканці Всесвіту 647 мали повернутися до нового відродженого Всесвіту після повторного великого вибуху. Тож він міг послужити тимчасовою базою впродовж значного періоду часу, перш ніж пасажирам вдасться відшукати підхоже місце для проживання в Новому Всесвіті, але тепер його повертали назад до Старого Всесвіту. По мірі вибирання металевих пластин, їхнім поглядом відкрилося інше обладнання мікровсесвіту. Всесвіту, ченцінь тайфан в цьому місці побачили щось, вочевидь, трисоляріанського походження. Як і здогадувалася ченсінь, концепції дизайну трисоляріан кардинально відрізнялися від людських уподобань. На перший погляд, побачене важко було зарахувати до класу механізмів. Це радше нагадувало дивні абстрактні скульптури чи природні геологічні утворення. Роботи заходилося розбирати і їх, відправляючи по частинах за двері. Ченсінь і Стомоко зачинилися в одній із кімнат і заборонили Іфаню заходити. Вони сказали, що займаються якимись жіночими справами і можуть його здивувати. Після того, як роботи відімкнули якусь із машин нижче рівня Землі, у мікровсесвіті зникла гравітація, внаслідок чого бліді будівлі перетворилися на невагомі кульки. Роботи, переміщуючись у невагомості, розбирали небо – широку, але тонку мембрану, на яку транслювалися лакитне небо та білі хмари. Вони також зняли останні металеві пластини, які містилися під устаткуванням. Через відсутність гравітації вся вода випарувалася і піднялася вгору, обволікши мікровсесвіт хмарами та туманом. За хмар визирало тьмяне сонце, розливаючи блискучу веселку. Краплі води, які не перетворилися на хмари чи туман, скупчувалися в невагомості у сфери, від крихітних до величезних, заломлюючи її і відбиваючи сонячне світло та обертаючись навколо веселки. Завершення демонтажу устаткування також ввіщувало припинення підтримки екосистеми тощен і із довелося вбратися скафандри. Томоко знову вдалася до маніпулювання налаштуваннями дверей, поперше дозволивши газам і рідинам струменіти назовні. У мікровсесвіті почувся тихий гул, спричинений витіканням повітря крізь двері. Море білосніжне хмар утворило біля дверей великий вир, схожий на тайфун при погляді з космосу. Вир швидко перетворювався на справжнє торнадо, змінюючи звучання із тихого гулу на високий стогін. Водяні сфери засмоктувалися круговерт, розривалися на мільйони краплин і зникали за дверима. Безліч дрібних уламків, що дрейфували навколо, повторили їхню долю. Великі предмети, такі як сонце, будівлі та космічний корабель, так само почали дрейфувати в напрямку дверей. Але їх швидко відловили і утримували на місці роботи, вже оснащені рушиями. По мірі того, як повітря розріджувалося, зникала й веселка, а хмари й туман ставали дедалі тоншими і легшими. Простір навколо висвітлювався, перетворюючись на мікрокосмос невеличкого всесвіту. Як і космічний простір у великому всесвіті, він був темним і бездонним, але не мав жодної зірки. У цьому просторі залишилося плавати лише сонце, будинок, космічний корабель і десяток роботів. Тепер цей світ нагадував чінсінь ті простенькі та наївні картини, які вона малювала в дитинстві. з зіфанням активували рушії на скафандрах і полетіли глиб мікрокосмосу. Пролетівши кілометр до краю, вони блискавично повернулися у початкову точку. Вони бачили нескінченне відображення кожного невагомого об'єкта в будь-якому з напрямків. Подібно до двох дзеркал, розміщених одне навпроти одного, зображення розширювалося довгими рядами в нескінченність. Будинок швидко розібрали. Останню на злам пішла вітальня, оформлена у східному стилі, де вони вперше говорили стомоку. Робот проштовхнув крізь двері всі сувої з каліграфічними письменами картини чайне приладдя та останні уламки будинку. Сонце нарешті згаснуло. Воно виявилося металевою кулею, прозорою з одного боку. Трійка роботів проштовхнули крізь двері її. Відтепер маленький сесвіт освітлювався лише лампами. Простір, який уже перетворився на вакуум, швидко вихолонув. Останні молекули води й повітря випали у вигляді крижаних кристалів, що сяяли у світлі ламп. За вказівкою Томоко всі роботи вишукувались у ряд і пройшли крізь двері. Тепер у космосі мікровсесвіту залишилися лише корабель із оптичними обрисами і три фігури, які плавали навколо нього. Томоко тримала в руках металеву скриньку – пляшку з посланням, яку вони вирішили залишити в мікровсесвіті, аби вона потрапила до нового Великого Всесвіту. Усередині містився квантовий мікрокомп'ютер, у пам'ять якого перенесли масив даних із комп'ютера мікровсесвіту, що містив інформацію про всю історію людської та трісольоріанської цивілізації. Після народження Нового Всесвіту скринька отримає сигнал від дверей і за допомогою крихітного рушія прослизне крізь них до Нового світу. Вона дрейфуватиме у багатовимірному просторі Всесвіту, очікуючи моменту, коли її виловлять і розшифрують інформацію. Водночас скринька за допомогою емісії нейтрино постійно транслюватиме назовні збережену інформацію, якщо, звісно, в новому всесвіті існуватимуть нейтрино. Чінсіньта Гуаніфані вважали, що і в інших мікровсесвітах принаймні тих, які відгукнулися на заклик повернути матерію до Великого Всесвіту, відбувалося приблизно те саме. Якщо Новий Всесвіт такі постане знебуття він міститиме чимало аналогічних послань, які дрейфуватимуть у закоркованих посудинах. Існувала думка, що низка цивілізацій змогли досягти такого рівня розвитку, що їм стало до снаги закарбувати в мандрівному сховку думки та особистість кожного індивідума своєї раси а також його біологічні особливості. Цілком ймовірно, що подібного обсягу інформації виявиться достатньо, щоб цивілізація в новому великому Всесвіті змогла реконструюватися та повернутися до життя. Ми можемо залишити тут ще за 5 додаткових кілограмів? – запитала Чінсінь, плаваючи в скафандрі з протилежного боку корабля. У руках вона тримала сяючу прозору сферу діаметром близько пів метра, всередині якої дрейфувало кілька менших за розміром куль, наповнених водою. У них серед заростів зелених водоростей плавали кілька невеличких рибок. Також у сфері дрейфували кілька мініатюрних материків, вкритих рослинністю. Світло линуло з вершини сфери, де було встановлено невелике світне тіло, що виконувало роль сонця цього маленького світу. Це була повністю автономна екосистема. Результат більш ніж десятиденної праці Томоко та Ченсінь. Допоки маленьке сонце у сфері світитиме, ця маленька екосистема буде існувати. А поки ця сфера лишатиметься тут, Всесвіт-647 не перетвориться на неживий темний світ. Звісно, Всесвіт не загине через брак цих п'яти кілограмів, відповів Куані Фан. Але він залишив при собі іншу думку. Можливо, Великий Всесвіт справді перейшов від закритої моделі до відкритої через брак маси лише одного атома. Винахідливість природи іноді перевищує уяву. Наприклад, зародження життя потребувало юстірування різних космологічних констант із точністю до однієї мільярдної. Але задум Ченсіна залишити екосферу не повинен мати жодних наслідків, оскільки не всі мешканці незвичайних мікровсесвітів, створених величезною кількістю цивілізацій, відгукнуться на заклик повернутися до Великого Всесвіту. Зрештою, Всесвіт недорахується кількох мільйонів тонн власної маси, а може, навіть кількох сотен мільйонів тонн. Сподіваємося, Великий Всесвіт переживе подібну нестачу. Ченсіні гуаніфан піднялися на борт корабля. Слідом за ними зайшла й Томоко. Вона вже давно не вдягала свого чудового кімоно, знову повернувшись до камуфляжного вбрання і перетворившись на гнучкого смертоносного воїна. Томоко мала при собі різноманітну зброю та спорядження для виживання в екстремальних умовах, але найбільше впадала в вічі та сама катана у піхвах за спиною. «Не переймайтеся», – сказала вона двом своїм людським друзям. «Допоки я з вами, вам нічого не загрожує». Термоядерний двигун корабля ожив, виплюнувши із сопол слабке блакитне полум'я. Космічний корабель повільно рушив до дверей, аби вийти на простори Великого Всесвіту. У мікровсесвіті залишилися тільки послання в пляшці та екосфера. Послання відрейфувало в могильну темряву, бо у Всесвіті розміром один квадратний кілометр лишилося єдине джерело світла – крихітне сонце всередині екосфери. У цьому маленькому світі, наповненому життям, кілька кульок із проточною водою – Безжурно переміщалися в умовах нульової гравітації. Маленька рибка перестрибнула з однієї кульки в іншу, легко минувши зелені водорості. На невеликому клаптику Землі крапля роси відірвалася від травинки, закружляла і відпливла, відбиваючи промінь ясного сонячного світла космічний простір. Кінець. Читав Сергій Робчук. 2025 рік.